Галка у групі як противага антени у час радіопередачі. Звичайно, без такого радиста та й без орла Коропа і командир групи не став би тим, ким він є в очах командування фронту. Кудрявий резидент розсудливий. Вміє глибоко мислити, аналізувати. Знаходить вихід навіть з безвиході. уміру сміливий, з великою витримкою, та й взагалі хлопець вобливий. А такі можуть бути в одній особі і командиром, і вірним другом. Ще офіцери штабу Ленінградського фронту казали, що група Кудрявого тим надійна, що кожен із них доповнює один одного. Я не кваплю вас із відповіді товариші, до того ж Галка стомився, пишучи свою повість минулих літ. Чи якось там по-іншому назвав він свій щоденник? «Вас цікавить, що в ньому написано?» – спитав Галка підполковника. «Ось!» – дістав зошит з польової сумки. «Іншим разом», – відмовився гість, – «а сьогодні раджу перечитати зошит самому». Подивіся на себе з відстані часу, який минув з першого дня, коли ти прийшов у фронтову розвідку. Не забув той день. 4 серпня 1943 року. Сідай, підсунув сільця Микола Іванович Галці. Орел, поклич старшого лейтенанта Воробйова. Нехай пообідає з нами. Єсь. «Біжу!» – відповів Орел. «Кажеш, 4 серпня?» – перепитав підполковник. «Так», – задумливо ствердив Галка. 4 серпня минулого 1943 року. Частина перша у резерві із щоденника Галки 4 серпня 1943 року. У вільні хвилини солдати і сержанти запасного стрілецького полку ходили в ліс, збирали гриби. Їх гнав голод. І хоча з харчами полегшало, після того, як у січні 43-го року була відбита у німців військами Ленінградського і Волховського фронтів кілька кілометрова смуга по південним берегом Ладоського озера, цю операцію названо проривом блокади, та все ж нагодувати величезне місто і тих, хто його обороняв, не так-то просто, бо новоутворений коридор між двома фронтами прострілювався наскрізь артилерією і мінометами противника. Нам хотілося їсти, Та ще після напружених занять із строєвої і тактичної підготовки. Приніс гриби до вогнища, біля якого опорались солдати, і я. «Ну, морська інтелігенція, показуй». Поцікавився моїми лісовими трофеями Мічман Непран, недавній підводник. «Ого!» – вигукнув старший сержант Мамонько. «Половина отруйних!» «Ти що, братішка?» – корив Мічман. «Нажерешся таких, на сосну полізеш». «Або й вище!» – піддакнув жартівливо Мамонько смерш понесуть тебе, молодший сержант-оберемок, як дезертира, та ще й з якорцем на лівій руці. Ха -ха, а там скажуть, ота дивина, наївся отруйних грибів, а ти доведи їм, що не навмисне. Що ж, сьорбаюшку з мого казанка, якщо нагідуєш. Сідай, який же ти радист, коли грибів не можеш розшифрувати» у моїх рідних краях немає лісів